Я заперечливо захитав головою. Вона нахмурилася і тикнула пальцем на пляшку. Ця ліпша, ця не пригоріла. Я випив для годиця, тоді молодиця, однаково мало пропасти, налила собі ще. «Я на колонію», – скривившись, сказала вона. "Шей, шей малому, солом'янки». «Що то за колонія?» «Там був хутір, людей виселили, приїхали поляки, всього можна дістати, їм уряд дає». «В селах реквізують, а їх постачають?» Докія зміряла мене пильним поглядом і попрямувала до виходу. Я так і не зрозумів, як вона сприйняла мою репліку. Повернулася вона години через три з повною торбою. Знову сухарі, печений хліб, ячмінь на соло для самогонки, вузлик муки. На докіяному ліці я прочитав «Не було б колонії, трубіли б ми з голоду». Отсуваючи, як не потріб, зайців, вона пробубоніла. «Я їх буду потрати». «Дошував солом'янки», – виправдався я. «Довго». «Скільки треба? Вовки за мною не гоняться». «Шкода». «Іди ти, Тобіса». «Малий уже бігає?» «На дворі». «А той хирний не вставав?» «Ні». «Слухай», – затермосила вона чоловіка за плече. «Досить тобі». Окільнюк солодко потягнувся, замурликав. «Одягайся, вночі будеш кукукати коло трубки, я тебе знаю. Ну?» Окільнюк злобно витріщився на неї і замахнувся ногою. До кія відскочила і з випростаними руками стала обходити його з голови. Старий прожогом схопився з лежанки і, вигнувшись у поясі, ніби його штрикнули під ребро ножем, вибіг до сіний. «Мерзенний!» – кинула вона йому вслід. Окільнук одягнувся і допоміг мені сплітати кіски, а потім знімати шкурки. Увечері ми шивали валянки. Окільнук розповів, що воювати йому не довелося, бо ходив прислугою в лазареті, але страху зазнав лазарет кілька разів оточували. Мила його розчулилася і до зайця поставила на скриню наповнену пляшку без шийки. Вони навіть перекинулися кількома слівцями. Я подумав, начебто це дика кішка і ведмідь з вирваним оком. Таким мені чогось здавався Сильвестр Окільнюк, коли сердився. Під кінець вечері ми всі трошки розвеселилися, а коли старий зажадав свіжої води і сказав «Нехай принесеться», що означає по-галицьки «Іди принеси», я, до решти, змінив погляди на цю оселю, подумавши, що вони просто зіграли переді мною комедію». «Може б і докії сшити такі?» – сказав Окільнюк, очевидно жалкуючи, що мені завтра йти від них. «При хаті дуже велика вигода». Він піднімав з-під лави ноги, ворушив пальцями, щоб похрускували акуратно сплетені і підібрані кіски. І він закохувався це похрускування, як недоліток в мотну пісеньку. «Я два чи три рази зустрівся з докійними очима». І вони якось загадково темніли-темніли, мов осіння дощова ніч. Але мені було байдуже. Я радів, що бачу їх зворушливу сімейну злагоду. На дворі тягнув слабий вітерець, скрипів трескучий мороз. Я вийшов трохи видихатися від каганцевого чаду і самогонного духу. Коли я увійшов, до Київ вже лежала на нарах. Я здивувався, бо Сильвестер попереджував, що їй заступати – вона вкрилася з головою, не залишивши щелини, тільки одна нога була не вкрита і ритмічно, як котячий хвіст, подрихували пальці. Сильвестер сидів на своєму стільчику, замислившись. Задума його була якась виразніша, ніж до цього. Я поклав голову на рукави, на одну полу куртки ліг, другою накрив плечі. Сон не брався. Постукувало серце, важке оцевухи. Згадалися мої колобродівчани. Закурені, які тут стелі, темні комини, подовбані підлоги. Мабуть, і туди неволя б принесла їдь, і там не бачать світу Божого за сварками і побоями, а мої високі стелі на бункері десь цвітуть мохами, підлогу сточують шашелі і з'їдають грибки. Там німо взагалі, ліпше чи гірше від того, що там німо. Ні, чогось я певен, що ми жили б з Мариною тихо. Ми надто багато натерпілися, щоб шукати причини зла одне в одному. Я люблю, як шепоча загата. Навколо своєї хати я не ставив би загати. Стіни грубі, добре зв'язані. Їх не продувало б, а от знизу,